Yeah. Ezt a kezdés 7-10 az se kell ezentúl, semmilyen kezdés nincsen. Akkor kezdünk, Igen. amikor kezdünk. Szia Gábor! Ez új telefonszem? Nem, az Andrásnak a telefonjáról, ha vagyon hívva, akkor valahogy Aha. jobb a minőség. Nem, ez nem okay. egy új telefonszem, de ha fel akarod hívni, akkor megtaláld a végén az Andrást. Nagyon jó vissza fogok jelni vele. Á, figyelj, ahogy ezt szokták mondani, mindehhez is. Igen, ez kiderült, mert... Um, neked eléggé el nemítélhető, vagy elítélhető módon megfelelő rész aláhúzandó Filipov Gáborban a túloldalon. Á, ah, nemrég volt a születésnapod, és ott Litgai Gergely egy ha, jó kis stand upot mondott, és ebben a, az alapkönyv, ami a, az Egyensúlyi Intézet életét meghatározta, uh, E, azt kiterjesztőleg értelmezte, és e, arról beszélt, hogy 2030 helyett is különböző dátumok voltak. Azt áruld el nekem, hogy a könyvpontos címe az mi? Magyarország 2030 jövőkép a magyaroknak. A, amikor ez elkészült, akkor volt -e benned elképzelés arra nézvést, hogy időarányosan mi a helyzet, Magyarul, hogy meddig kéne elérni az, hogy az a vágyott állapot, amit a könyv rögzít, az 2030-ig beálljon. Magyarul, hogy mennyire adtál tág lehetőséget Litkai Gergelynek, miközben még nem tudhatod, akkor, hogy Litkai Gergely ezzel élni fog, hogy a be nem teljesendő jóslatok kapcsán 2050, 70 és 80, vagy ki tudja milyen dátum jöjön, elő, miközben a vágyott dátum a 2030 az valószínűleg az ország egész népének jót tett volna, hiszen csupa olyan dolog elérését célozta, amely mindannyiunk hasznára válna, vagy vált volna. Az első az, hogy ez nem egy első személy. De ezt így is mondtam, többes szám első személy. Kollektív munka volt. Nem csak a korrekció kezdőjét akartam a Itt nem Igaz, tehát ez ugye nem jóslat ennek a műfaja, vagy, vagy progrózis, hanem, hanem egy cselekvési ütemterv. Nekünk annyi volt a célunk, hogy olyan problémákról és megoldási javaslatokról beszéljünk, amelyek túlmutatnak egy parlamenti cikluson, de azért még belátható közelségben vannak ahhoz, hogy egy... Aktív döntéshozó azt érezze, hogy, hogy itt érdemes cselekedni. Tehát nem csináltunk ilyen jó statokat, hogyha csak 2024-ben kezdjük el, akkor majd 2034-re fog megvalósulni. Az volt itt a lényeg, hogy bármikor felveszed ezt a vonalat, akkor belátható időn belül megvalósítható cselekvési tervekkel találkoz. 6 év múlva húzol egy vonalat, vagy 5 év múlva húzol egy vonalat, és megnézed, hogy meddig jutott? Az ország? Erről folyamatosan beszélünk, hogy kell, -e, kell -e írni egy Magyarország 2040 című könyvet, vagy új kiadásra van szükség, vagy mit fogunk csinálni, de valószínűleg lesz majd valamilyen értékeléssel, történetnek. De ez nincsen minden pillanatban a fejedben. Hát ennél tehát túl sok mindennel foglalkozunk ahhoz, hogy ezen gondolkodjak állandóan. Mes... Szabad időmben szoktam. Mesél, mivel foglalkoztok most éppen ott az Egyensúly Intézetben? a Boszorkány konyhában. Hát ugye mi általában akkor szoktunk ezekről a beszélni, amikor már elkészültünk. Erről szólt egyébként ez a könyv is, hogyha visszaelvégszel rá, akkor 2020. szeptember előtt, amikor megjelent a könyvünk, mi már javában dolgoztunk, de nem azt akartuk csinálni, hogy bejelentkezünk, hogy majd fogunk valamit csinálni, hanem azzal akartunk előlépni, hogy már van valamilyen teljesítményletében az asztalra. Most nagyon sok új szakpolitikai javaslaton dolgozunk egyszerre dolgozunk egy saját képzésen, amelyet már meghirdettünk egyébként, egy úgynevezett szakpolitikai menedzser képzésen. Most vagyunk túl egy ö, brutális, méretű és jelentőségi nemzetközi konferencián, ahol rengeteg nagyon fontos, látós, illetve külföldi ö, kormánytisztviselő volt jelen, és nagyon izgalmas biztonságpolitikai és energetikai kérdésekkel beszélgettünk. Szóval bőven van, mit csinálunk. Hogy tetszik a világpolitika? Nem is tudom, hogy hogyan lehet a válaszolni erre a kérdésre. Pont nap kérdezték meg tőlem egy körben, hogy, hogy hogyan, hogyan értékeljük négy év távlatában azt, amit a Magyarországot körülbelül nemzetközi kontextussal írtunk ebben a bizonyos könyvben és hát az volt a válasz, hogy egyrészt nagyjából azoknak a trendeknek az elmélyülését látjuk, amikről mi beszéltünk, tehát nem kell szégyenkeznünk amiatt, amit ott leírtunk a világrendnek az átalakulásáról. Másrészt ez egy nagyon izgalmas forrása szerintem a történelemnek, hogy miközben hosszú trendekről tudunk beszélni, az, hogy ezt milyen esetek, valósítják meg, vagy viszik a megvalósulás felé, az teljesen kiszámíthatatlan. Tehát egy olasz ukrán háború, vagy ami borzálik a közel-keleten, annak a nagy trendjeit lehetett ismerni, de az, hogy, hogy konkrét események hogyan törnek ki, és hogyan eszkalálódnak, az, az, az mindig egy ilyen kiszámíthatatlan történet. Nem vagyok nyugodt, de hát nem én vagyok a kiválók jó politika jellemződ. És amikor ilyesmit kérdeznek tőled, akkor azt gondolják rólad, hogy olyan vagy, mint a Kurtács, hogy mindehhez is értesz? Nem tudom, ezt most visszakérdezhetnék. Mire gondolsz, amikor ilyet kérdezem? Hát a külpolitikával kapcsolatban, amikor ez iránt érdeklődtek tőled, a minapad mire utaltál? Fogalmam sincs, hogy mire gondolnak. Én azt tapasztalom így emberileg, hogy általában egy ilyen beszélgetésben a legtöbb ember azért kérdez meg valakit, hogy visszahallja a saját véleményét nem tudom, megfogalmazva, de fogalmam sincs, hogy milyen fejékben ilyenkor. Valamiért megkérdeznek. Hát akkor én kivétel vagyok, mert nekem azért mindenről... Az nincs mindenről kialakult véleményem. vagy hogyha van, de valaki valami egész másról beszél, akkor azért úgy rádöbbenek arra, hogy az ember mennyire nem tud semmit. Igen, a másik véglet vagy. Te hajlamos vagy ilyenkor lebecsülni a saját kéztudásodat. Elég Kesznert olvasok éppen. Melyiket? Nem tudom a címét, valami Fabián moralista regénye, valami ilyen a cím. Igen, ez a, pontosan mondtad a címét, ezt nem adták ki, Na, volt. nagyon jól beszélsz. A Honpola ugyanezt mondta, de nekem mégis egy régi kiadásom van. Az volt ennek korábbi magyar kiadások? Hát ezek szerint, igen. Amikor azt mondod, hogy most jelent meg, akkor az mit kéne, hogy jelentsen? Idén vagy tavaly? Uh, Nincs nálam az a baj. Azt mondom, hogy ez még a 30-as években született, és én legalábbis az utóbbi években találkoztam, talán két évvel ezelőtt. De akkor ezek szerint szóval létezett korában ezt nem tudtam. Most látod, tanultam tőled valamit. Uh, legközelebb el fogom hozni, és... Uh... En... Ennek ugye az a különlegessége, hogy a Keszner általában ilyen gyerekíróként szoktunk gondolni, és nagyjából lesz is szokott az embereknek az eszébe jutni róla, ez pedig egy kifejezetten komoly, realista felnőttregény. regény. Lassan olvasom, ja. filmeket is az elmúlt időben elkezdtem úgy nézni, hogyha úgy gondolom, hogy elfáradtam, vagy nem tudom mi a helyzet, akkor megállítom, és egy óra múlva, két óra múlva, egy nap múlva folytatom. A Krisztával láttunk egy filmet x nap, tök mindegy, hogy mi, és mostanában elég gyakran járok uszodába, és másnap az uszodában az járt a fejemben, hogy vajon Covington, vagy mi kéne ahhoz, mert legalább 25 másodpercig, ami akkor ott nagyon hosszú idő volt, egyáltalán nem jutott az eszembe, hogy mi volt a film. Aztán nagyon érdekesen működik az emlékező tehetség, mert valamiért az egyik szereplőjének az arca ugrott be, akinek egy egészen jellegzetes ez emlékeim szerint egy francia film volt, és egy bevándorló arc volt, egy arab származás illető lehetett az ember, és Onnantól kezdve felgöngyölítettem, és onnantól kezdve még egy dolog szokott előfordulni, hogy emlékszem a filmre, de nem emlékszem a végére. De kivételesen a végére is emlékeztem, és ez annyira feldoboltott a medencében, hogyha valaki látott volna, akkor azt gondoltam volna, hogy valami történt velem, mert teljesen megváltozott a tempóm is és tegnap ugye megvásároltam a Magyar Narancsot, ami az elmúlt időben nem volt jellemző rá, mert ma vendége leszek a Csat 2-nek, és a Csat 2-ben szóba kerül majd a Diákhitel Központ, és a Diákhitel Központ kapcsán, vagy attól függet és nyilatkozik a hatházi, és ott a kulturális rovatban írnak erről a filmben, ami az HBO Maxon látható egyébként, és talán három vagy három és fél pontot kap, ami ott azt hiszem, hogy azért a közepesnél valamivel jobb osztályzat. A könyvvel is így vagyok, ö, Uszodában, ö, és imáról az RKM fedett részén olvasom, lassan haladok, az egész könyv 260 oldal, de most már a 200. oldal fölött vagyok. Hullámzóan hat rám. Az erotikus részek nagyon tetszenek. Hát az is valami. Te mit olvasol? De olvastam ezt meg, ez egy másik Erik esznet, és is gyerek volt, de annak a címére nem emlékszem. Ott egy gyártulajdonos euh É, ott ez egy ilyen koldus és királyfi történet volt, ahol a végén a, a gazdag ember, aki kiadja magát szegénynek, nagyon megharagszik egy szálló személyzetére, és el akarja őket bocsájtani, majd egyrészt nem bocsájtja el őket, és eldönt, hogy megvásárolja a szállodát, mert ilyen módon az nem működhet, de ott valami kabinetfőnök, akik nyilvánvalóan nem kabinetfőnöknek hívják, felhívja a szíves figyelmét, hogy a szállodát nem fogja tudni megvásárolni, mert már az övé a három ember a hóban? Nem tudom. Nem, Jó, nem, nem, okay. nem tudom, hogy mi a címe. Egy ilyen kvázi koldus és királyfi történet, egy reklámszak, egyáltalán reklámszakemberek Jó. nagyon sokat szerepelnek az erik Te mit olvasol? Ebben a különböző szakban rá a igen. Rá, igen. Rá. Igen. igen, ez a Fabian is egy elbocsájtott, imáron elbocsájtott reklámszakember. Igen, igen. A... Én újra elővettem egy könyvet, a Karrier és az ekónak a beszélgetős könyve, a ne Remélje, hogy megszabadul a könyvektől, ami arról szól, hogy mi lesz az olvasásnak, a könyvnek, mint a jövője, és ezt nagyjából 15 éve adták ki, és érdekelt az, hogy mennyi, mennyire ülegedett jól vagy rosszul. Engem ez nagyon izgat, hogy a kulturális emlékezet, vagy a kollektív emlékezet az milyen hordozókhoz kötődik, és ezt hogyan alakítja át azt, hogy a világról gondolkodunk. De azt kell mondanom, hogy jobban öregezett, mint ahogy emlékeztem rá. Mívül? Egyrészt ad egy szélesebb perspektívájú áttekintést azokra a diskurzusokra, amik az ilyen kultúra vesztő, támikokhoz kapcsolódnak, tehát hogy az emberek már nem olvasnak, a könyv az elveszett, az elektronikus olvasás az meg fogja szüntetni a kérdések a funkcióját stb. Számot vett azzal, hogy mit is jelent a kultúra, hogy az emlékezés mellett a felejtésnek milyen fontos szerepe van abban, hogy gondolkodunk arról, amit szellemi terméként felhalmoztunk az idők során. Érdekesen foglalkozik azzal, hogy az internet és az információkat a könnyebb elérhetősége, az gyakorlatilag ezt a felejtést, mintha kicsit kiiktatná. És szerintem az összefügg azzal is, amit te mondasz, hogy az agyunk az megtelik információkkal amelyek közül nem szelektálunk, és ezért gyakorlatilag az egyik tapos a másiknak a fejére. Nagyon sok érdekes dologról beszélgetek, miközben ez egy ilyen kicsit könnyebb felületes beszélgetésként. De most erre van kapacitása az anyagnak. És milyen irányba téved, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonít az internetnek, és az olvasás szerinte nagyobb mértékben maradt meg? Nem, nem, szerintem ezekben nem téved. Ha. Egyrészt nagyon jó humorral teszik kérdésesé a mindenféle okos jövőre vonatkozó, jósolgató magabiztosságot. Tehát elővesznek olyan jóslatokat, amik akkor voltak néhány évesek, és már akkor látszott, hogy hülyeségek. Másrészt nagyon higgadtan kezeli ezt a kérdést, szerintem a legtöbb ö, ítéletük az, az pontos. Azt leszámítva, hogy azt nem látták előre, hogy az elektronikus olvasás az hogyan, vagy milyen mértékben illeszkedik a következő években az olvasói igényekhez. Tehát, hogy bennem van még mindig kétség a könyv, ö, mint könyv, mint a jelen funkciójában ismert könyvnek a túlélését, hosszú távú túlélését illetően, de magában abban, hogy, hogy a könyv az egy formától független, információ hordozó, és vannak van rugalmasságos és vannak tartalékonai abban szerintem maximálisan igazúk volt. Ugye olyan, olyan bocsát, 30-as években született emberek, arról beszélgetnek, hogy hát lehetetlen az, hogy hosszú időn keresztül képernyőt elműlt és azon olvassal, ezt felülírta gyakorlatilag a, az idő a generációknak az egymást követése. Ma már szerintem sokkal nehezebb egy ö, online szocializálódott embernek egy könyv lapjaira koncentrálni, mint képernyőn akár a háború és békét olvasni. Bocsánat, hogy felvesz Nem, nem, csak nem, nem, na a a Mon Parkban, egy könyvesboltban, és ott nézegettem a könyveket, és most pont úgy vagyok az egyik könyvvel, mint ezzel a francia filmmel, mert az ára az megmarad bennem, de ahogy mi volt a könyv, az nem. <gül> 3900 forint volt, és eldöntöttem, hogy ezt majd egyszer megveszem, de hogy mi volt a könyv, arra nem megszám. Ez tökéletes példája annak, hogy az információ kienergia nélkül kerülnek az anyagban, és aztán ki tudja, mi marad meg. Előttem Molnár Ferencet olvastam. Igen, azt tudom. Uh, hát olvastad, a, olvastad a Woody ellen interjút? Olvastam a Woody Allen, ami a a jelent meg? Igen, a, de, a Dávid. de ez azért hihetetlen, Gábor, mert pontosan ez volt most a fejemben. De, azt is meg, de e, neked miért jutott eszembe? mert én, én megmondom, hogy nekem miért jutott eszembe, és én egyébként, ahogy ezt szokták mondani, offoltam, bár én ilyen szavakat nem szoktam használni, de most, hogy mondod, majd elmondom, de neked miért jutott A Az utolsó válasz ahol mond egyrészt egy nagyon erős mondatot szerintem. Ez úgy hangzik, hogy a művészek azok, akik megtestesítenek számukra egy országot, és ugye arra a kérdése válaszol, hogy mit tud kelet-közép-európáról és Magyarországról. Igen, ez a szerelem és halál. Lavendez az itt forgott. Igen, igen, de az első, ami, aki eszébe jut Magyarországról, az Molnár Ferenc. Igen igen, igen, igen, igen, igen, meg Gábor És ugye az is benne van, hogy itt volt a Lavendez forgatása, ami ugye egy egészen... Te láttad a Lavendest. Láttam, de hát még szeretem gimmel is Hát figyelj, az, azon én halára röhögtem magam. Tehát amikor a peretet árul a seregben, még közvetlen a csata előtt, az egy olyan Tolstói parafrázis, hogy le a kalapal előtte. Meg hát ugye ez nem is mond igazat, mert azért egy pár koncerten, ugye, e, valami valamit talán uboászik, vagy fagottoszik, de biztos, hogy nem szakszofonozik. Hű. És volt itt koncerten, azt hiszem, hogy nem egy igazán jelentő zenei élmény, de hát a Budi jelent látni az mindenféleképpen fontos lett de nekem azért jutott az eszembe, mert én arra gondoltam, hogy ez valamilyen együttműködés keretében történik-e az orlai produkcióval, mert mi ma este, ma október 4-e péntek van, mi ma este megyünk a belvárosi színházba, és megnézzük azt a darabot, aminek a kapcsán az orlai Tibor vendégei vagyunk, annak a darabot, aminek a kapcsán ez az interjú készült, és én arra gondoltam, hogy vajon az orlai produkció és a telex között van-e egy egyébként teljesen normális, és elfogadható együttműködés, hiszen a cikk végén egyébként ott is van a bemutató dátuma, hogy ma lesz ez. Ez jutott az eszembe. Igen, külön, külön cikket is írtak magáról a darabról. Ne, a sincs, hát ez ugye tud működni informális együttműködés. Tud működni, működni, de, működni, de működni nagyon működni érdekes dolog van. Ugye a 24 de más orgánomoknál is előfordul, hogy a lap... Ö, Attitüdjétől teljesen távol eső beszámolók vannak elsősorban RTL-es produkciókról, ami mögött felsejlik a pénz, miközben egyébként semmilyen X nincs a cikk végén is, miten ugye engem gyakran érsz szó a ház elején, hogy én a véleményemet képes vagyok, vagy a beszélgetéseimet képes vagyok áruba bocsájtani, nagyobb gond legyen belem kapcsolatban, így néha ilyenkor ez eszembe jutott, hogy ez ilyen fia elfekt ezeknél a cikkeknél és újságoknál. Mire mondtál legutoljára nemet, vagy mire mondtál legutoljára igent, ami felkérés volt? Kérdez könnyebbet, fogalma sincs. Nemet nem, nem egyre gyakrabban mondok, és ez egy nagyon jó fejlemény az életemben. De ennek miért örülsz? Azért, mert van az ember, minden ember életében szerintem van olyan szakasz, amikor mindenre igen mond, ami elkerülhetetlenül vezet a kiégés és az ember mondani valójának, a súlyának a csökkenése felé meg a felé, hogy az ember túlértékelni a saját véleményét és annak hatását, és ebből szerintem felszabadító kikerülni. És az embernek mindig van jobb dolga szerintem, mint elmenni valahova beszélgetni, ahol valaki meghallgatja, mint egy esti részt, és aztán vagy elfelejti, vagy félreérti. Vagy Nekem ez egy nagyon érdekes estén volt, mert megjóta a hírtelevízió. Nekem a... most igen korszakod van. Nem. Egyetlen nincs ilyen korszak. Nem, nem, nem. Te a hangok tisztára olyanok voltak, mintha rágyújtottál volna, holott ott te nem dohányzol. Vagy egy tollat a tőt kattintgatsz? Nem, hanem az órám csatját kattintottam. De nagyon ah. jó azt. Látod, nagyon jó ez a vonal. Igen, igen, igen. Hát ne, ne az vagy nem tudom, mikor fogom elmesélni. Tegnap Kúsáni Kovács Magda effekt volt a Kejfejancsival. Még nem láthatták a nézők, mert még nem került adásba. Nevezetesen e, szóba került a politika, és e, a politika kapcsán én azt mondtam, nem látványpékség volt, hanem arról volt szó, hogy ugye vannak órák, amelyeknek a hátlapja az átlátszó, és az ember belenéz az óra működésébe, miközben egyébként magához az órához egyáltalán nem ért. Amire a Horn Gábor leszett az óráját, mert hogy az övé olyan, de külön hozzátette, hogy nem mondja meg a márkáját. Egy elegáns óra volt, és természetesen most se fogom megmondani. És én azon gondolkodtam, hogy vajon, ha Gábor nem szól, akkor anélkül én egyébként beszéltem volna az óra márkájáról is, és csak onnan jut eszembe, hogy kósáni kovács Magda volt az, amikor én először interjút készítettem vele a napkeltében, akkor berakta az aranygyűrűjét a párna mögé, és azt mondta nekem, hogy eddig a nika gyúri, most pedig az én kötelességem lesz az, hogy emlékeztessem interjú végén, hogy azt onnan vegye ki, mert hogy egy szocialista politikusnak egyébként ilyen gyűrűje nem lehet. Igen, hát voltak olyan politikusok mind a két oldalon, akik megjárták azzal, hogy elfelejtették az órájukat kicserélni egy PR megjelenésen. Igen, csak akkor nagyon érdekes volt, mert a Gábor automatikusan pozitívan reagált, majd mindjárt önkorlátozó lett. Uh -huh. Hát nem tudom, hogy te tudod -e, hogy létezik olyan önálló Instagram oldal, meg Youtube csatorna, amelyik kifejezetten arra specializálódott, hogy közszereplők óráit azonosítják. Tudom, tudom, tudom, tudom, van ilyen, de ugye én tényleg most már talán az életem olyan szakaszában vagyok, a talán azt ha írnék, akkor törölném, hogy, vagy átgondolnám és törölném, amikor ennek nem tulajdonítanék jelentőséget. De látod, mennyire nincs igazabb. Néztem a Fogel Evelin interjút. És valószínűleg a Levelin interjúnak nem ez volt a leglényegesebb része, de feltűnt egy ilyen kázió jellegű, teljesen jellegtelen óra, amit hordott, egy egyébként magára látható módon adó nőn, és azon gondolkodtam, hogy ennek van-e jelentősége, miközben egyébként nem volt elvárásom, hogy milyen óra legyen rajta, vagy egyáltalán legyen rajta óra. És ezzel mindjárt cáfoltam azt, amit egyébként az előbb magamról. Hát, ez a kis aranykázió most egyik legnagyobb divat egyébként az órapiacon, hogy ne becsőd le. Az egy aranykázió volt? Nem arany, aranyozott arany színű, ez most iszonyatosan népszerű, tehát kapkodják el fiat és nők is, és most éppen ez egy nagy hullám, úgyhogy ez nem feltétlenül az igénytelenségre utal. Hát Ugye, én a, szememben, tehát é, minden én ebben nem vagyok tisztában, um, Nekem az óráról még az jut eszembe talán Nagy Tibornak hívták, ő volt a pénzügyi tanszék vezetője, nagyon sajátságos figura volt a jogi egyetemen, és mesélte egyszer, hogy fogta a korlátot, vagy ne, a kapaszkodót a buszon, és kilátszott az órája, és egy másik ember megszólította, hogy megmondaná, hogy mennyi az idő, és mondta neki, hogy nem. <gül> <gül> és ezen kívül eszembe jut Kovács Ildikó, aki egy nagyon csinos nő volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy én miért hordok órát, ha egyfolytában mástól kérdezem, hogy mennyi az idő, és ez akkor tényleg így volt. Volt egy idő, Nekem amikor nem... számlapjával lefelé hordtam az órát, mert nem akartam látni az időmúlását. Nekem csak az jutott eszembe, bocsánatni a Kezióról, hogy a világ egyik leggazdagabb embere, Bill Gates, az nem tudom, hogy tudod -e, de neki egy ikorikus Kezió órája van, ami nagyjából 20 ezer forint. De, de a, a pápáról a is ezt mondták, annak, a pápa hogy... is ilyen órát hordott, tudom. Neki, neki timex -e van, az más, de az is egy ilyen fajta óra, de ez a durva, ez, ez ilyen 20 ezer forint körüli, és annak van egy menősségi faktor, amikor megtehetnél bármit, de te egy ilyet választasz. Ez tudatos? Szerintem igen, ebben van egy ilyen önmegvallás is, hogy neked nem az számít, hanem az, hogy mondjuk megbízható és jó legyen, és ez egy nagyon megbízható óra egyébként, ami neki van te az öltözködésedet tekintve nem vagy egy tudatos valaki, nem? Hát ezt nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát, hogy összeválog, összeválogatod az ingedet, az alsóra és a zokridat szín alapján. De. Igen? Ez egy, ez egy gyengeségem. Hát persze, odafigyelek, hogy ne legyenek ilyen nagyon durva diszonanciák, de nem mondom azt, hogy nagyon fejlett készségeim vannak ezen a téren. Majd leközebb, ha elutazunk, akkor ezt majd izé kontrollálni fogom. Jó, jó, feltétlenül. De ura, az úra, az mitől lett fontos? Általában az embereknek? Nem, neked? Szerintem erről beszélgettünk, már engem nagyon izgat a, a, a végletekig finomult technológiai, mérnöki és dizájn termékeknek a története, hogy azok hogy eljutottak. Nem, az, a, állt, saját, állt. Ó, a saját óráit, tehát, ahogy, a, tehát hogy, hogy milyen órát hordasz? Nem mondanám, hogy ez így fontos lett. Én mondom, szeretem ennek a, a dolognak a kulturális tartalmát, és ez, ez foglalkoztat sokat. De nem csak az órákkal kapcsolatban, mondjuk beszéltünk a könyvekről, mint Leveszed hordasz. az órádat valahogy is, mert tegnap találkoztam valakivel a Monparkban, és utána hozták az órámat, mert uh, szokásom a szíben levettem, és ott felejtettem. Ja, leszoktam, persze. persze De miért kattogtatod te az órasziadat? Pócselekvés. Hát. Amiért más a tollád. Ki gondolná róla, hogy neked van pótselekvés? az ember azt gondolná, hogy a Filipov az nem pótselekszik. És mi helyet nem tudom, a pocsolákvésnek szerintem az öntudatlanság az egyik legalapvetőbb tényezője. Ha rájössz a nap folyamán, írd meg. Rendben. Csókol. Szervusz. Filipov Gábor, nem látták, viszont hallották. És akkor következzen az egyik legrégebbi és leghűségesebb társam, vagy én az ő társa, Navras Tibor. Igen. Tengermély tiszteletem. Jó napot kívánok. Hiányozni tetszett. Már a Filipopnak is azt mondtam, hogy a, hogy a műsor mert az én személyemnek hűséges társa vagy nekem, vagy önnek a társa nézőpont kérdése. De hosszú is volt most ez a hosszú, hosszú, hosszú, nehéz is volt visszajönni. Ha majd találkozunk, akkor majd elmesélem önnek, hogy ugye ezt tanulta az ember egyébként, amikor futott. Én futottam a beacban, és Mihály Filáci bácsi arra tanította az embert, hogy ha szúra oldala, vagy bármi baja ne hagyja abba, mert utána újra kezdeni nehéz. És. Um, Hát átmenetileg ki tudtam kapcsolni abból a világból, meg hát ugye maga a YouTube világ az más világ, mint amilyen a rádió, vagy a TV által is közvetített rádió világa volt, és van, és nem volt könnyű visszaéleszkedni. Ön ezt a luxus nem engedheti meg magának mit, tehát ön egy három hónapos szünetet nem vehet neki, se. Hát most nem, de hát ez bármikor mezőr leszek, akkor tovább nélkül akár is. Igen, de azért arra emlékezünk vissza, hogy önnek módjában állt volna mezőrnek lenni, és nem vette rossz néven, amikor végül is nem lett mezőr? Hát persze, persze. Nem hát persze, ő... hát... Ö... De, persze, de ne zárjuk annak a lehetőségét, hogy egyszer majd nem leszem, az se rossz néven, hogyha mezőr leszek. Mert szerintem más hogy az, hogy az ember úgy érzi, hogy, hogy mértánytalanul válik mezőőrvé, vagy pedig már, <gül> más, pedig már megdolgozott azért, hogy, most... <gül> <gül> hogy mezőről igen Megmondom a őszintén, értsen, félre bárki is, tényleg hiányzott ez a hang. Ha nem veszi rossz néven, és nem fogja rossz néven venni Orbán Balás kijelentését, ami 56-ot illeti, mi ketten itt nem fogjuk elemezni. Szerintem ez önnek nagy gondot nem fog okozni. Egyébként nem, megelemezték már. Igen, Égen. elemezték már. Ahhoz sokat hozzátenni szerintem. Igen, nem is. Mint tudja, én el is döntöttem egyébként, hogy ebben az periódusban, ami gondoljál a héten volt a műsor 24. születésnapja, a saját életkoromról már nem is beszélek. Szóval, hogy... Visszatérek ahhoz, amihez alapvetően azt hiszem, hogy értek az emberekhez, bár ott is óriásiakat tévettem már az életem folyamán. Ugye ön bizonyos szempontból, de ez a bizonyos szempontból, ugye a Gáborra beszéltem a Filipóval, és ott is azt mondtam, hogy egy talán, ha le lenne írva, akkor törölnék. Ez a bizonyos szempontból is törölve lenne, ebben a mai világban, lehet, hogy ezt a, ebben a mai világban is törölném, kockázatot vállal azzal, hogy beszélget is erről, korábban is beszéltünk, és gyakran fel is hívja erre a figyelmet, olyankor, amikor egy-egy olyan kérdésről van szó, aminek a válaszadása előtt, mint egy saját magának is időt adva ezt megjegyzi. Jól beszélek, ugye? Igen, igen, igen. Ennek a kockázatnak a jelentőségére hívta fel a figyelvemet Orbán Balázs esettel, de érdekes módon nem Orbán Balázs személye felől, hanem a környezete felől. Tehát amíg önnek is mondták, hogy ne beszéljen a fialával, de az úgy általában volt, ö, ö, itt egy konkrét eset kapcsán merült ez föl, és a legvégén kezdtem. Ö, azt kérdezem öntől, hogy a Navracsics családban az édesapja, aki eléggé elítélhető módon már nincs közöttünk, mondta-e valaha is önnek azt, hogy fiam, ezt a témát befejeztük? Olyan értelemben, hogy nem vitatkozunk róla. Így, ahogy mondja. Pont. Igen, hát, hogy a így. téma lezárva, ha önnek ez nem tetszik, akkor forduljon az édesanyjához, az úristenhez, Orbán Viktorhoz nem hiszen Orbán Viktort akkor még nem ismerte. Te gyerek, nagyon gyerekkoromban igen, amikor még. de, de ilyen nevecs. Tehát mondjam, komoly témákban, kamaszkorom óta nem. Sok lánya van önnek, mondhatni csak lánya. Ön mondta-e bármelyik lányának is ezt, ahogy visszaemlékszik a múltra? Egészségedről adás? Egészségére. Nem. Amiként se nem. Olyat már mondtam, hogy. Hogy meg kell csinálni, vagy valami kell, de olyan, hogy egy témát már nem vagyok hajlandó többet beszélni, olyan arra nem emlékszem. Ugye én arra is emlékszem, hogy kettőnk között is előfordult olyan helyzet, és ezt mindig én idéztem elő, és ezekben most nem fogok elmerülni, amikor valamit én mindenáron szerettem volna vagy elérni, vagy elnézést kérni, vagy valami, ami egyébként történt, és aztán egyebek között az ön hallgatólagos vagy tevőleges ellenállásán ez megbukott, de arra emlékszik-e? hogy végül is önben volt ilyen kísérlet, de a másik ellenállása okán kénytelen volt róla letenni, miközben egyébként önben a kérdés azóta is ott bujkál, és legszívesebben ma is föltenni. Olyan, hogy, hogy, hogy benne még maradtak kérdések, és is szerettem volna még tovább vinni a beszélgetést, de láttam a másikon, hogy hát vagy nem lesz. látta, hanem a másik egyértelművé tette, hogy itt a vége, nem az tovább. Olyan, olyan volt, hogy ráutaló magatartással azt éreztem, hogy ha tovább szívóznék a kérdésekkel, akkor az, már, akkor az már faragatlanság, tehát a kényelmetlenségen túli faragatlanság lenne, és ezért leálltam. De olyan, hogy azt mondták volna nekem, hogy, hogy ennek itt vége, és nem beszélgetünk, többet olyan, olyan nem volt a koromban. Ez elsősorban azért jutott az eszembe, mert tegnap eléggé elítélhető módon, vagy el nem módon elkezdtem nézni a kormány infót, ahol uh, talán a 444. hújságírója, talán Sarkadi Zsolt, de nem vagyok ebben biztos. Ugye az Orbán Balás történetről érdeklődött Gulyás Gergelynél, aki a beszélgetés egy bizonyos pillanatában azt mondta, hogy a kormány az ezzel kapcsolatos véleményét elmondta, ő ennél többet nem tud és nem akar mondani, és valójában mindazok a kérdések, amelyeket itt az elő feltettem, ennek kapcsán jutott eszembe, hogy vajon a kormány mondhat-e miközben a kormány természetesen mondhat, de én, aki a másik oldalon vagyok, egy pseudo vagy bárki, ezt nekem tudomásul kell levennem. vennem? Hát az az igazság, tehát olyan értelemben és most nem az Orbán Balás történetről beszél, hanem egyáltalán azt mondja, a kormány, fiam, elmondtam, amit gondoltam, ennyi. Én, én úgy gondolom, hogy van olyan, amikor egy dologról nem tud érdemben többet mondani az ember, mert valóban elmondta már minden a spekulát, variálhatja még utána, de ez a politikában ezért ez életveszélyes. Most, amikor, amikor akkor térjünk vissza meg egy pillanatra erre a kijelentésre, ezzel kapcsolatban elmondta a miniszterelnök, elmondta a házelnök, elmondta a frakcióvezető, hogy hibának tartják, de túllépnek rajta, akkor ezt már sokkal tovább nem lehet variálni a politikában, mert ugye akkor ez, tehát úgy tartanak föl egy ügyet, hogy gyakorlatilag a hétköznapi életben is, ha valaki azt mondja, hogy őt maga Orbán Balázs is elnézést kért a szavaiért. A hétköznap életben én fenntartom annak a jogát, hogy valamit elrontok, és utána elnézést kérek, akkor utána nem mondják már állandóan, hogy te de már elnézéskérés. Ebben őnek teljesen igaza van, de van mindig történet. És az történet, hogyha valaki felkészült, akkor az tud olyan újabb kérdéseket szülni, amelyeket ő fontosnak talál, a másik pedig éppen abból adódóan, amit ön mond, hogy életveszélyes, azott esetben nem rá, hanem egy kollégájára nézve lezár. Itt ugye arról volt szó, hogy ugye, itt nem csak arról van szó, hogy mit mondott Orbán Balázs, ez bekerül egy szövegkörnyezetbe, és a szövegkörnyezetben ugye arról volt szó, hogy nem szerencsés egyébként, hogyha egy politikus más ország ügyeivel kapcsolatban megnyilvánul, és tegnap ez a fiatalember képes volt az emlékezetéből, vagy utána nézett arra utalni, hogy ilyen megjegyzést egyébként az oroszokra háború kitörésekor évekkel ezelőtt Orbán Viktor is tett, és azt kérdezte Gulyás Gergelytől, hogy mi a különbség, és ez egy teljesen releváns kérdés volt, és nem nyitotta újra azt a fejezetet, amit lezárt a kormány, vagy kvázi a kormány nevében e, e, gújás Gergely, de mégis egy olyan kérdés volt, amely. Reg Gulyás Gergely is érezte, hogy válaszolnia kell, vagy lehet, hogy arra vitályos Eszter válaszolt, már nem emlékszem pontosan, de valószínűleg inkább, hogy Gulyás Gergely, és azok újabb kérdéseket vetettek föl. Tehát amikor egy családban ugye az ember azt mondja, hogy lezártam, ott egyebek között az ugye azért hat jól, mert ott az apa azt mondja, hogy lezártam, és nem mond több mondatot, de abban a pillanatban, hogy mond még egy mondatot, abban a pillanatban lehetővé teszi, hogy arra is rákérdezzenek. Igen, és ezért, ezért akarja egy idő után, ezért, ezért nem mond még többet, mert szeretnél, hogy legyen, hogy legyen -e Nagyon jól beszél, csak ez aztán elvezet oda, hogy alapvetően egyáltalán nem szeret beszélni, vagy csak a saját Én környezetében is. beszél, mert a legegyszerűbb, hogyha egyébként nincs mire rákérdezni. Oda is elvezethet, meg oda is elvezethet mondja, hogy ezt már zárjuk le. Az egy inkluzív a beismerése annak, hogy ez nem volt egy sikeres megszólalás, az egész ügy úgy, ahogy van, kényelmetlen szeretnénk lezárni. Ez embereknél is van így, amikor az ember azt mondja, hogy igen, ez és ez történt velem, de nem szeretnék róla beszélni, és szerintem ez egy értető dolog. Egyszer Gyurcsány Ferenc sosem fogom elfelejteni, egy olyan dologban fogadta, amihez az íg együtt a világen semmi közöm nem volt. Szándékosan nem mondom a nevet, mert az indiszkréció És azt mondta nekem, hogy ez egy magánbeszélgetés volt. És azt mondta nekem, hogy nekem, mert az interneten rettenetes hang nem Rogált. Ez az illető, és azt mondta, hogy János, neked ebben teljesen igazad van, de ez az illető a párt létrejöttek olyan elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy én ezt neki soha se fogom megbocsájtani, és ezért én ezért nem fogok neki szólni. Egyébként amit mondasz, abban teljesen igazad van, és talán meghatódva ettől az őszintességtől, ami néha nagyobb hatást gyakorol az emberre, mint amit kellene, én ezt akkor elfogadtam. Um, Ugye ezt a személyességet valószínűleg egy kormányinfo nem lehet megengedni, fogalmam nincs, sose voltam még kancelláriaminiszter. De azt, hogy az ember miért is tegye azt, hogy ne kérdezzem, itt ugyanis Gyurcsán Ferenctől úgy gondoltam, hogy én tényleg nem fogok többet kérdezni, megértettem, amit mondott. Azért nehéz, mert szerintem a magyar nyilvánosság kérlelhetetlen. Tehát én nem láttam még olyat, Egyébként, hogy valaki a nyilvánosság szereplői közül elismerte volna, hogy hibázott, bocsánatot kért, és ezt elfogadta volna a nyilvánosság. Én most nem tudok ilyet felidézni, én arra emlékszem, hogy most csak a nyár eseményeiből, a, amikor a, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője megütött egy nőt, aki 8 napon gyógyult, 8 napon egy Györfi Balázsról van szó, ugye és ő lemondott minden pozíciójáról elnézést kért, és annak ellenére a mai, a mostani újságokban is, ez folyamatosan így meg hogy a nőverő Györfi Balázs elnézést kért érte tehát nem tudunk megbocsájtani Orbán Balázs is Elnézést kért, elismerte, hogy hibázott. De nem vagyunk hajlandóak megbocsátani. Én arra emlékszem, hogy a, ennek idén talán emlékszik rám, volt Bajerszolt, írt egy, egy publicisztikát, ami mostan pontosan nem tudom, valakit teljesen dehumanizált. Tehát úgy írt róla, mintha nem ember lenne, és én aztán éppen talán az ATV-ben voltam, és én mondtam, hogy, hogy én ezt nem tudom elfogadni, ezt a hangnemet, és nem vagyok szívesen egy pártban olyan emberrel, aki, aki így ír emberekről, vagy valami ilyesmi. Erre én rengeteg esemélyes kaptam, a bal is, hogy mennyire bátor vagyok, milyen csodálatos kérdését, és, többé, és többé. másnap, lehet, hogy ennek hatására is, Bajer Zsolt nyilvánosan bocsánatot kért. Rögtön rám jöttek az újságírók, hogy na én ehhez mit szólok, és mondtam, hogy elfogadom Bajer Zsolt, bocsánat kérdését. Részemről az ügyre van záró. Erre olyan gyalázkodó SMS-eket kaptam, na, becsicskultál, nincs gerincelt, ez aljas árum, és tovább. Kérdelehetetlennek is engedte. Ez egy fura dolog, mert én azt gondolom, hogy azért az, amiről ön beszél, abban a környezetben és én csak reménykedni tudok ebben, amiben ön létezik, szélesebb távlatban nézve én ezt egészen másféleképpen látom. A kérdés az, hogy ön, akinek számítania kell a szavazópolgárok igényére, amikor választás van, ilyen mértékben kell -e adni a véleményére, vagy megelégszik azzal a szűkebb körrel, amely értékeli az ön disztingvált magatartását. Az a megfelelési kényszer, ami egyébként a népből, amely cirkuszt és kenyeret akar, és nem akarom lebecsülni a népet, mert a népnek én is tagja vagyok, és nem is nézem le, de hogy az annak való megfelelésből fakad ez, miközben egyébként a nép is nevelhető, és a nép kulturális színvonala, már amennyiben ez annak része és annak része megváltoztatható. Tehát értem, amiről beszél, de azt gondolom, hogy ez nem fix és állandó, hogy a Dunavízálása sem. Nem, ebben teljesen igaza van, és, és uh, nyilván a, a, azok közül, akik írogattak, azoknak azok, mindenkinek megvan a maga, hogy mondjam, a maga helye az én referencialistám, hogy kire figyelek oda, és ki az akiről. Csak én nézem a csoportdinamikat. <gül> Ugye nagyon jól beszél, ez egy egészen kiváló példa volt Bayer Zsoltal, ugyanis Orbán Balázs is akkor kért elnézést, amikor kerek egy hete Orbán Viktor Hibának nevezte ezt a Kossuth rádióban, és négy órán belül hirtelen rájött arra Orbán Balás, hogy neki elnézést kell kérnie, korábban nem kért elnézést. És ugye ez a hír hiera... Nem lehet, hogy benne, hogy megussza. nem tudok. Tehát olyan nehéz kiállni a nyilvánosság elé, és azt mondani, hogy elnézést kérek, elrontottam. Ez tényleg nehéz. Én nem tudom, hogy öntett, biztos tette már ön is, én is, nekem is kellett tennem. Nagyon nehéz, az ember eleinte abban reménykedik, hogy megúszta az egészet. Nem lesz ebből akkor a bali. Akkor látja, hogy jön a akkor, akkor. Nagyon jól beszélt, én el... pontosan arról beszélek, hogy én például egy csoport van, és engem mindig megrónak, hogy pszichológizálok, de nem pszichológizálok. Én az emberek természetrajzáról beszélek. Én arról beszélek, hogy önnek vannak lányai. És vannak ezeknek a lányoknak magánéletük, és előfordul, vagy iskolai életük, de az is a magánéletük része, és előfordul benne valami, és akkor ön azt mondja, hogy szerintem jobb, hogyha te kérsz elnézést, mint hogy egyébként a köz szólít fel téged arra, hogy elnézést kérjél. Ettől a dolognak a lényege nem változik, de a te az esethez való viszonyulásod alapvetően más lesz. És ön ezt ajánlja a gyereknek, aki nem fogja magát szeretni, de azt mondja, hogy apa, oké, okay, megteszi, és utólag azt fogja önnek mondani, hogy apa igazad volt. Legalábbis az esetek zömében ez Én... fordul elő. Én, ha miniszterelnök lennék, hogy nem vagyok miniszterelnök, és talán a nevelésemben sem voltam mennyire választékos, uh, Lehetséges, hogy a politikai igazgatónak azt mondanám, szerintem jobb, hogyha megnyilvánulsz magadtól, és nem nekem kell valamit mondani, és azt követlen te fogsz megnyilvánulni. Sose voltam politikus, nem is leszek politikus. Egyre kevésbé vagyok közösség része, de a közösséghez való tartozásom, és a közösséghez való tartozásomban való magatartás attitűdöm az, ami ezt előirányozza, mint ahogy előfordult már olyan, hogy én úgy adtam önnek tanácsot, hogy egyáltalán nem kérte, de valamiért azt gondoltam, hogy nekem egy fontos ember, és szerettem volna, hogyha valamit megelőzne, reagálta, hogy reagálta a telefonban, annak teljesen, teljesen lényegtelen, ha valóságban megtette, és a dolog végül is úgy alakult, hogy én mondtam, akkor azt lehet mondani, hogy valaki jó tanácsot adott. Ez jutott az eszemből. Igen, de nem tudom, hogy, hogy ilyen történt-e, ilyen, ilyen beszélgetés. Hát ez az, seeing. hogy én azt feltételezem, hogy nem, és ugye van egy nem. része, ami a nagy nyilvánosság előzajlik, és a dolgoknak az alapvető része, az nyilvánvalóan nem a nagy nyilvánosság előzajlik, és ez így is van rendjén. Én elszégyeltem magamat, nem mások helyett, magam helyett, Kövér László és Gyurcsány Ferenc párbeszédén. ami a parlamentben volt, nem tudom, hogy ön azt látta, mert ön nem, ott, nem közöttük. tudom, de ilyenkor nem szoktak tehát ilyenkor gyakran előfordul, hogy menet közben aztán időnként vagy hosszabb távon eljönnek onnan. Igen, nem, nem, ott voltam, ott voltam, jelen voltam, jelen voltam, én, igen, én is úgy völjük hogy ez igen. De azért is, mert ugye ott, ott, ott, ott ugye, ott nem egyszerűen a szólásszabadságról van szó, ott ugye arról is szó van, hogy valaki meg tudja vonni a másiktól a hangot, amit a másik ezt nem tudja megtenni az egyikkel. És hogy Kövér László ezzel látható módon, hiszen nem először fordult elő, nincs tisztában. Készült már egy beszélgetés, ami nem látta a nagy érdemű Csintalan Sándorral és Horn és Horn vagy Csint nem a Horn mondta azt, hogy egyébként az ellenzéknek a töketlenségét mutatja azt, hogy leült ezt követően uh, Gyurcsány Ferenc, holott mikrofon nélkül tovább mondhatta volna a magáét, sőt elvitethette volna magát uh, az abszurdum, fogalmam nincs, hogy ilyenkor mit csinálnak, de végül is Gyurcsány Ferenc látványosan megadta magát uh, Kövér Lászlónak, akinek nem feltétlen volt igaza, én ezt két ember olyan uh, konfliktus helyzetének láttam, amiben nem a DK-t láttam és nem a Fideszt, nem egy szemkilövetőt láttam és egy uh, másik embert, aki szintén beírta magát a magyar történelemben, hanem két ember olyan vitáját, amitől én elszégyeltem magam. Igen, igen, igen. Jó, nem, nem is itt hozzá, nem értem, értem, amit mond, és, és egyet is értek ennek nekem, annyit csak, nem tudom, ez nem, ez nem ilyen Uh, mezei hogy akkor mezőről mezőrökni maradjunk ilyen mezei pszichológizálgatás hogy nekem az is nagyon érdekes hogy mind a pápaiak életkorukból adódóan és tekintettel arra hogy én ismerek ismerem a kisvárosok szerkezetüket őnek ismerniük kell egy más gyerekkorukat szerintem tehát hogy ebben az összecsapásban ebben, ebben én nem csak lehet hogy elvette valaki a másik üveggolyóját? De, ja. ez... Nekem mindig a bocmarci jut eszembe, erről, amikor azt mondja, hogy a és Júlia, ez a Kapulat is mondta, hogy család viszája eredete homályba vész. Ez is zseniális, tehát ezt soha nem fogom elfelejteni. És nagyon érdekes, tudja, az is, amit mond Gyurcsány Ferenc, erre is tett egy rossz májú a Horn, de ezt majd meg fogják tudni nézni akkor, amikor az adásban lesz, hogy pártitkárhoz hasonlított, a pártitkári magatartáshoz hasonlított a Orbán, vagy Kövér László tevékenységét, holott ugye Kövér László és Gyurcsány Ferenc is látott pártitkárt életkoromból adódóan, után mindegyiküknél a idősebb vagyok, a Kövér Hanyas, 60-as, 59 Tehát, is fiatal. A pártitkárok nem így viselkedtek. Tehát, hogy ezt miért kellett pártitkári viselkedésnek minősíteni, erről elképzelésem sincs. Ez sokkal inkább egy tornatanár volt. És néztem a kezét, ahogy egyfolytában így lefelé mutatott, a tévében majd lehet látni, hogyha netál megnézné, már mint Kövér László. Nagyon érdekes volt. És tudja. Az is nagyon árulkodó volt, én nem tudom, hogy kivel beszélgetett az információban. velem biztos, hogy nem tudott volna így beszélgetni. Azt mondta Kövér László, aki államtitkári pozíciót tölt be, az ne kezdjen el értelmiségi módra viselkedni és okoskodni. És akkor eszembe jut, hogy államtitkár alatt lehet okoskodni, államtitkár fölött nem lehet okoskodni, és egyáltalán ez az értelmiségiként viselkedés ez visszavezet a mi kettünk beszélgetésére, ahol ugye pár, permanensen szóba került ez. Igen, igen, igen. Ez, ez, ez tény, hogy ez a, a, a, a Fideszben, vagy a Fidesz környékén értelmiségének lenni az ilyen fölöslegesen filozofálgatni és nem cselekedni, nagyjából így írható le. Ez a... És ez változott az idő folyamán? Szerintem igen. Tehát én úgy gondolom, hogy a 90-es évek elején nem ez volt a, a Fidesz. És mi okozta a változást? Szerintem, hát ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. Szerintem részben az SZDSZ-hez való viszony megváltozása, mert ugye a Volt Paraxalans értelmiségének tekinthető párt, vagy olyan vagy hmm. párt magát értelmiségének tekintett az SDS volt is. És ez a 92-93... Ez egy ilyen súlyos árnyék... Szerintem igen, én úgy gondolom. Mert ugye a Kövér Lászlófile mondatban ugye a kalocsai tisztek mondata van benne, egy a parancs, egy a végrehajtás, ne tessék okoskodni. Hm. Beleértve, hogy az értelmiségi viselkedés és az okoskodás azért az én szememben nem ugyanaz. Beleértve, hogy ez aki államtitkári pozíciót tölt be, tehát azért... azért ez egy nagyon rendre utasító mondat. Tehát ezután az ember, hogyha uh, ott van a Fideszben, azért kétszer is meggondolja. Tehát uh, nincs is vége a mondatnak. Az pedig egyenesen nem kívánatos, hogy egy kormányzati tisztviselő tanácsokat osztogasson egy másik ország politikusának, különösen, ha az a másik ország ráadásul háborúban áll. Erről lehet véleménye valakinek értelmiségiként, de kormányzati tisztviselőként nem biztos, hogy jó, ha kimondja. Igen, hát de, de, de ez, ez, ez azt is nem tudom, mert most azon gondolkozom, hogy Kövér László a, egyébként az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, és lehet, hogy megnyilvánult, csak én nem emlékszem rá, de, de nem tudom, hogy, hogy ő megnyilvánult-e egyáltalán, vagy nyilvánosan mondott többé. Az igazán, hogy én is inkább ezzel szimpatizál, már azzal a részével, hogy az ember egy hatban álló országnak ne nagyon tanácsokat, még ha van is történelmi tapasztalata, mert minket is megtámadtak az oroszok, de, de, de azért ez egy nehéz helyzet szerintem, ha, háborúban lenni, az egy olyan rendkívüli állapot, amit az ember. Egy kicsit olyan érzésem van, mintha. Voltak olyan embereim, biztos önnek is, évfentársak később, vagy előtte akár, akiket ismertünk civilként és ismertünk katonaként is. Igen. És volt. Ott vagyok, pontján. mindjárt saját magam. Oké. Okay. Volt el, neki pont olyan volt katonaként is, mint figyő. Én nem. De volt -e, olyan -e, neki teljesen másként viselkedett okay. katonaként, én mint figyő. Figyő. Aha. Na igen, hát ez, ez szerintem a nemzetekre is vonatkozik, még hogyha ez talán ilyen túlzott pszichológizálás megint. De egy háborúban lévő nemzet viselkedhet teljesen másként, mint egy egyébként, mint amikor békében volt és élt. És azért nehéz ezt megérteni, szerintem kívülről. Annyiban nem voltam más, hogy szélsőségesnek megmaradtam, de a szélsőségei mások voltak, mint a civil életben. Ezzel együtt ott nagyon sok barátot, vagy hozzám közelálló szemét szereztem, azzal a... Szeretlen? Igen, igen, igen, igen. Hát ugye együtt voltunk a későbbi évfolyam összezárva, és az, az, az egy mérhetetlenül nagy élmény volt, egy, egy kohéziós élmény. Meg hát ugye ott én eléggébb fék tudtam lenni, kerültem bajba, jó esett az, amikor az ember ilyenkor támogatást kapott, és az a támogatás az nem hosszú szöveg volt, hanem adott esetben valamilyen baráti lökés, vagy valami, ami az embert ott helyre tette. Uh -huh. És amihez hasonló élmény, e, ilyen hosszúságban so az életben az embernek osztályrészül nem jut. Hozzá téve, hogy mindig büszke voltam arra, hogy Gulyás András százados ütegparancsnok azt mondta nekem a leszereléskor, hogy ne vegye dicséretnek fialáltást, de én 11 hónap alatt 10 éve töregettem magától. Ezt, ezt mondta, és ezt, ezt úgy magam magammal vittem. Mi vette rá arra, amikor a dress gondolt? Rossz tapasztalatai voltak? Hát történet úgy kezdődik, hogy amikor 2010-11-ben elkezdett kiépülni a kormányabbak rendszer, akkor volt egy ruha. Ez a fehér blúz, vagy ing, sötét szoknya. Most vagy ez félvány, és ez megváltozott. De mert ehhez, mert ezt, ehhez kaptak ők ruhapény. Uh -huh. És aztán akkor 15-16 körül Elvették tőlük a ruhapénzt, és megszüntették a forma ruhát. Uh -huh. És nagyon érdekes, hogy a legtöbb kormányablakban ragaszkodnak hozzá az ügyintézők továbbra is a fehér busz, fehér ing, sötét ugyanúgy hordják még azokat a kendőket, amiket akkor kaptak, ez a zöld-sürke, az akkori kim. Uh -huh. Igen. De most már ruhapénz nélkül. És vannak olyanok, a szegényebb térségekben, ahol nem tudják ezt megengedni maguknak az emberek. És voltam olyan kormányablakban, ahol tisztes szegénységben voltak felöltözve a, az ügyintézők, és ők maguk is mondták, hogy ők, ők nagyon szívesen hordanának a de a mai árak mellett nem engedhetik meg maguknak. Ezért sikerült kiharcolni a ruhapénzt, és gondoltam, hogy ha már van ruhapénz, akkor a formagulát is vezessük be. Ezt kiné kellett Én... kiharcolni a pénzt? Hát a költségvetésből hmm. kellett szólni. Én úgy gondolom, hogy az, amikor az ember bemegy a kormányablakba, akkor nem, vagy nem csak XY-nal találkozik, hanem az állam egy képviselőjével is. Tehát a forma Ez állam, Na, a formadó az a szerepe, hogy jelezze, hogy ő most nem XY-ként, aki ma csinosan, szexin, elhanyagolta, nem tudom, hogy jelenik meg, hanem ő neki állandóan úgy kell megjelenni, mert ő az államot jelenik. Igen, hát először a honvédség jut az eszembe, ugye, mert ott olyan ing volt, ugye, aminek két gombja volt, két zsebbe volt, és ha az egyik nem volt begombolva, akkor azt mondták, hogy honvéd ávtár gyulladást fog kapni. Na igen, jó, ennyire nem akarnám. Értem, értem, értem. Most összekötöttem az összeköthetetlen, de ruha, ruha Nem, nem összeköthetetlen, mert valóban így van, szolgálat-szolgálat, csak a, a, a, a fegyelem szintjében van azért. A közigazgatás, ez egy polgári szolgálat. A, a katonasság az meg ugye katonai szolgálat. Végül nem visszajövén az idejével azt kérdezem Öntől, hogy mekkora izgalommal várja vagy van-e önben bármilyen ö, kíváncsiság a mai ö, fővárosi közgyűlés megalakulása köz, ö, körülményeit mondván, hogy ilyen érdekes akiászma, mint ami ott történhet beleért, vagy nem biztos, hogy minden ma délelőtt lesz, ö, ritkán fordul elő. Hát biztos, biztos izgalmas lesz, és ugye az önkormányzatokért is felelős vagyok, tehát majd figyelemmel kell kísérnem a fejleményeket, a, a politikai felállása a fővárosi közgyűlésnek, meg a, meg a főpolgármester és a leendő közötti viszony az azt mutatja, hogy itt egy hosszabb és nagyon bonyolult politikai helyzetre kell felkészülni, ami talán a magyar belpolitikában szokatlan, mert nálunk azért viszonylag egyértelműs éleskontúrú helyzetek szoktak lenni, de azért más országokban ez meglehetősen gyakori, akár parlamenti szinten is, hogy nincs egyértelmű többség, ingatag többség van, Mindenféle koalíciós alkotások vannak, tehát most egy kicsit megnézzük azt is, ami, ami más országokban a hétköznapi politika vele járója. Nem beszéltünk a lidl és a Spáról, nem beszéltünk a szuverenitási törvénynek az Európai Uniós fogadtatása kapcsán és nagyon sok mindenről nem beszéltünk még. Szeretném megkérni, hogyha legközelebb beszélünk, akkor legyen olyan is, amiről ön, tehát hogy ez legyen rendszeres, hogy amit függetlenül, hogy én mit, miről szeretnék önnel beszélni, azt fogja mondani, hogy fiala, nekem meg ez fontos, az elején vagy a végén térjünk kire. Jó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Hallás. kellemes hétvégét. Kelemes hétvégét, viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracs és Tibort nem látták, viszont hallották. Nagyon kedvező volt az első műsor fogadtatás. a számokról, most nem beszélek, hiszen mondtam, hogy egy zenész mondta nekem azt, hogy azok a számok, amelyeket én alábecsülök, azok az ő esetében milyen soknak számítanak. E, majdnem három vagy 4 százalékkal emelkedett a például csak a YouTube-ra e, való feliratkozók száma, és ezt tekintem most apropónak ahhoz, hogy azt mondom, hogy legyenek szívesek, e, iratkozzanak fel a Kejfely Janssi YouTube csatornájára, hogy ismét egy kerekszám legyen, ami már régen volt. A nyár folyamán néhányjal csökkent, most viszonylag jelentős száma egy műsor után növekedett, Amiatt pedig, ahogy elmondtam, fájjon a fejük, vagy ne fájjon a fejük, hogy milyen változáson ment. Tehát a kejfejelenség, de ezt most a közeljövőben tekintsék kész helyzetnek. Azt nem mondom, hogy ez van, ezt kell szeretni, de ha szeretik, én nem fogom visszautasítani. Önöknek is kellemes hétvégét, függetlenül attól, hogy aki ezt már hétfőn nézi, az nem nagyon fogja érteni, hogy miéről beszélek, hiszen a hétfő viszonylag messze van a hétvégétől. Dörö pont kisdkiser. Fiala Janos, a nevem, csak nem ékezettel, Pro, kontra, bármi. Ki tudja, mit akarnak üzenni nekem. Szia, Kriszta.